Безсовісне вимотування своїх же нервів лише обмежує свободу духу. Що тобі боронить спинити першого стрічного на вулиці і запросити до себе на каву? І хай застав би вас вдвох цей безпечний жеребець. І хай би йому помотився з в розум. Та, власне, чи так тобі вже й потрібний о той чоловічий запах у квартирі? Ну, прийде і дякувати Богу. Не прийде тепер, прийде іншим разом. Жінко, добра, коли ти останній раз дивилась у свій паспорт, чи він тебе годує? Чи одягає? Чи він тебе питає, що і коли тебе болить? У чому ти його звинувачуєш? Він майже твій син. Чи ти така вимоглива до свого сина? Чи ти уявляєш свого сина в таких обіймах? Пий оцю Валеріану хоч відерами, хоч краплями. І він все одно буде думати, що твоя Валеріана має смак шампанського. Чи взагалі не думатиме, що у твоєму житті є іще щось крім нього? Тобі не спадало на думку, що ти виглядаєш дурепою в його очах? Так, не спадало, бо дотепер ти не замислювалась, не мала часу на думання, бо ще не сиділа три доби замкненою, як усі зо у власних стінах. Ти не думала, як усе це виглядає на людях. Хм, а що мені люди? Моє дотеперішнє життя якраз і було для людей. Лише для людей. І в останню чергу для себе. І що з цього... «Люди, бувають добрими на нас лише тоді, коли нам зле, бо тоді ми не є об'єктом заздрості. а в основному вони або байдужі, або злі. Твоє життя – це твоє життя, і хай нікого воно не обходить. Ти ніколи не догодиш нікому. Хіба про тебе хтось думає? Ти три доби не вийшла зі сін квартири. Що, хтось згадав про тебе? Хіба всі знали, що ти збираєшся в Болгарію, і в цілому місці нікому ні разу не знадобилось, бодай, твоє слово?» Навіть цигани не прийшли просити, а ти хочеш виглядати перед людьми, як невинна дівка перед нареченим? Уже виглядала. І що? Хіба тих, на чию думку ти зважаєш, хтось уповноважував бути суддями твого життя? Ти щось у когось украла? Твій син звів чиюсь доньку? Чи ти їм вин на гроші? Копайся сама в собі і не маруч голову тим, що сказали би люди. Люди все одно щось та сказали би, навіть... Коли б ти була чесніша за папу римського, залишу спокій людей. У них і без тебе вистачає клопоту. Коли ти хотіла спокою, треба було шукати собі такого коханця, як був у Ольги з маніпуляційного кабінету. Вона не мала з ним біди. Завжди наперед знала, як усе буде. Знала, що він акуратно складе шкарпетки на білого під сільця, потім скине сорочку, майку, розкладить рукою штани на кріслі, незмінно подивиться на годинник і лише тоді повільно піде до ліжка. По всьому прийме душ, помиє чарки і розкладе посуд, попередить дружину, що йде з роботи, і о 19.45 він завжди буде вдома. Може, через те він у Ольги колишній? Отак, От і справді, у кожного свій інтим. Це лише здається, що усе в усіх однаково. А коли вникнути, різновидностей людських стосунків не менше, ніж видів фауни чи флори. І кожен сходить з розуму на свій манер, казали колись у Василевому селі. Господи, як мені недобре добре. Напитися б чогось такого, щоб прокинутись на тому світі, чи збожеволіти, але так, щоб і не помітити, і щоб не бачити, як глузливо кравитимуть губи добропорядні матрони, згадуючи твоє ім'я». Я, напевно, проспала весь залишок дня, бо коли розплющила очі, за вікнами знов суданіло, а може знову розвитнювалось. Важка від таблеток голова не трималась на в'язах, і звідкись пахло смаленим. Був недалекий церковний дзвін. Чи то був дзвін у мозку? Я так щекалася його, що ладна була себе четвертувати, або лише не чути Сповільненого буття серця. Я хотіла умертвити свою плоть або прицвяшкувати розум, щоб він не подавав ніяких сигналів, бо жоден сигнал не віщував нічого доброго. Я знову думала якимось останнім затуманеним краєм свідомості, що я від нього хочу, чи він обіцяв мені піти під вінець, чи знеславив. О, ні. Він повернув у забуту розмальовану кімнату з її непізнаною таємницею і залишив під високовольтними розрядами неминаючого грому. Він вивів мене